Romallara Məktub İkinci Fəsil Beləliklə, sən ey başqasını mühakimə eləyən adam! Kim olursansa ol, sən də üzürsüzsən. Çünki başqasını mühakimə edərkən özünü də məhkum eləyirsən. Ona görə ki, başqasını mühakimə etdiyin halda özün də həmin işləri görürsən. Bizsə bilirik ki, belə işlərlə məşğul olanlara Allah həqiqətə əsasən hökum çıxarır. Ey, belə işlərlə məşğul olanları mühakimə edərək, özü də həmin işləri görən insan, məyər elə güman eləyirsən ki, Allahın hökmündən qaça biləcəksən, yaxud sən Allahın zəngin xeyrxaklığına, həlimliyinə və səbirli olmağına xor baxırsan, bəs anlamırsan ki, onun xeyrxaklığı səni tövbəyə yönəldir, amma sən Allahın qəzəbinin və ədalətli hökmünün zahir olacağı gün İnatkarlığına və tövbə etməyən ürəyinə görə özün üçün qəzəb toplayırsan. Allah hər kəsə əməlinə görə əvəzini verəcək. Dözümlə yaxşı əməl sahibi olaraq izzət, hörmət və ölməzlik axtaranlara əbədi həyat, özlərini göstərərək həqiqətə tabi olmayıb, haqsızlığa başayənlərə isə qəzəb və hiddət göndərəcək. Fisliyə eləyən hər kəsə, əvvəlcə yehudiyyə, Sonradan Yunanlara əziyyət və sıxıntı, yaxşı əməl sahibi olan hər kəsə isə əvvəlcə yəhudiyə, sonra sonradan başqa millətlərdən olana izzət, hörmət və sülh verəcək. Çünki Allah insanlar arasında tərəf keçlik eləməz. Qanunu bilmədən günah edənlərin hamısı qanunu bilməsələrdə hələk olacaqlar. Qanunu bilərək günah edənlərində hamısı qanunla mühakimə olunacaqlar. Çünki Allahın nəzərində qanunu ekidənlər deyil, ona əməl edənlər salih sayılır. Beləcə, qanuna malik olmayan başqa millətlər, təbiyyətlərinə görə qanuna əməl edəndə, qanuna malik olmadıqları halda, onlar özləri üçün qanun olur. Onlar bununla göstərilər ki, qanunun tələbləri ürəklərində yazılıb. Onların vicdanı buna şahiddir, düşüncələri də Onları gəh ittiham, gəh da müdafiə eləyir. Mənim elan etdiyim müjdəyə görə, Allahın Məsih İsa vasitəsilə insanların gizli işlərini mühakimə edəcəyi gün belə olacaq. Ey özünü yəhudi adlandıran, qanuna güvənərək Allahla öynürsən, onun iradəsini bilirsən, Qanundan təlim aldığım üçün ən üstün dəyərləri ayır deyilirsən. Əminsən ki, qanunda bilik və həqiqətin əsasını tapdığım üçün körlara bələtçi, zülmətdə olanlara işıq, ağılsızlara tərbiyəçi, uşaqlara müəllimsən. Bəs ne üçün başqalarını öyrətdiyin halda özün öyrənmirsən? Oğurlamamağı bəyan edərkən özün oğurlayırsan, Zina etmə dediyin halda özün zina edirsən, bütlərdən iyrənərkən məbətləri soyursan, qanunla öyünməyinə baxmayaraq onu pozub, Allahı hörmətdən salırsan, axı belə yazılıb, Sizin üzünüzdən millətlər arasında Allahın adına şüfr edilir. Sünnətin yalnız o zaman faydası var ki, sən qanuna əməl edəsən, Əgər sən qanunu pozursansa, sünnətli olduğun halda sünnətsiz adam kimi olursan. Eləcə də, əgər sünnət olunmamış adam qanunun ədalətli tələblərinə riayət edirsə, sünnət olunmamasına baxmayaraq sünnətli sayılır. Onda cismən sünnət olunmadığı halda qanuna əməl edən adam səni mühakimə edəcək. Sən yazılı qanuna, və sünnətə malik olduğun halda qanunu pozursan. Çünki zahirən yəhudi olan yəhudi deyil, zahirən və cismən sünnət olan da sünnətli deyil. Yalnız daxilən yəhudi olan yəhudidir. Sünnət də ürəyə aid olub, yazılı qanuna görə deyil, ruhun işidir. Belə adamın tərifi də insandan yox, Allahdan gələr.